Потужний чоловічий торс у розкішній безрукавці, обписаній заокеанською рекламою, пропахчений імпортними лосьйонами, ще не допитими нашими рідними алкоголіками. Заступив Оксані світло і десь мовби із позапідвальної височини пророкотало Можна біля вас? Ні, не можна, різко мовила Оксана кладучи руку на свою шкіряну торбинку, що лежала на столику перед нею. «Ви стріляєте з під своєї сумочки і одразу на знищення». «Вгадали, але я вбиваю не зброєю». «На перестрілку ми не маємо ні охоти, ні часу», пророкотало з невидимих височин. І нахабний торс відвихнувся, відтуляючи Оксані світло. А хто впустить світло до її самотньої душі? Народилася в Гуляйполі, а там усі народжуються махновцями. Але то чоловіки. А як назвати жінку, що готова сповідувати ідеї Нестора Махна? Махновкою? І що б сказав на такі думки прокурор Повх? Вночі їй приснилася невловима отруйниця. Ніби стоїть на порозі помешкання професора Богораза і міриться хижа на Оксану гострими нігтями, а нігті поманікюрені чорним лаком і полиск їхній, мов полиск смерті. Отруйниця у своєму вже досить відомого із фотографії Перейри в голубому джинсовому костюмі у нагрудних пішеньках стирчать цілі батареї авторучок, ніби у відомого літописця кремлівських ґрунтологів Роя Медведєва. Бачиш мої нігті, сичить отруйниця. Вони почорніли від смертельної отрути Зміїної. Ось ці ручки заряджені смертю. Вибирай до вподоби смерть від круглохвостих і плоскохвостих гадів, од велетенських гюрз і мізерних, як дощовий черв'ячок, змій хвилинок африканських. Від лютої кобри, що нападає завжди зненацька і безпричинно, до ще лютішої чорної мамби, яка плюється отрутою, вбиваючи на відстані від гримучої американської змії до сірої гаюки наших лісів і боліт, безшелесної, як нещастя і лихо. Отрутою залитий увесь світ, і всім вам кінець, тільки ми ж ціліємо, збережемося. ми вмиватимемося отрутою, і наші лиця будуть ніжні, як у ангелів. Ми ангелолики». З її чорних нігтів зродилися цілі клубки чорних змій, які стали обвивати холодними слизькими кільцями Оксану, мов нещасних дітей Лаокоона. Оксана спробувала закричати, покликати на допомогу, але крик умер в її грудях. І вона відчула, що теж вмирає, що ось зараз помре, коли не станеться чудо і її не порятують навіть ті сили, що не підвладні земному злу і людській ненависті. Її врятував отець Порфирій. Він виник ні звідки, і з вогненними стовпами над святими печерами угодників вирвав Оксану з холодних стисків смерті, взяв її на один з вогненних стовпів, підніс над Київськими горами – вище от потворної залізної жінки з мечем і щитом. Сам теж злетів на вогненнім стовпі і тихо сказав Оксані, «Отверзіть очі душі своєї і тоді побачите, що всі вони не ангелолики, бо мають лиця отієї ідолиці, що поставлена за наші гріхи і нашу байдужість нам на ганьбу» на ругу і кару. Врятувавши Оксану, порфирі зник. Натомість